Вчора, хай буде це вчора, глухо й приречено попадали яблука ті непотрібні яблука, що не житимуть більше ніколи, а сьогодні нестримно співає нова яблунева заметіль. Сьогодні, пивши з вікна про холодне вино, ви почували, як гнучко й лоскотно розгортається у вас невідома пружина хіба вам не кортіло засміятися або почати? Веселої пісні Сьогодні, бродивши в степу, ви бачили незрівнянні димно голубі плафони і далекі запещені сонцем обрії. Ви бачили многомовну зливу нових фарб і відтінків. Ви чули, як метушлива комашня складає до сонця нову многострунну хвалу Ви добре знали з збудним вином та ласкою лона, що сьогодні буде заглиблено творчий багатий день. І сьогодні ви мимоволі згадали вашого доброго знайомого, милого бургунця з простою натурою та міцними зубами, що, серйозно жартуючи, так любив вихваляти життя. Воїстину, так, міцнозубий, невмирущий бреньйоне, ти йому одрубуєш лапи, а в нього виростають крила. Прийшовши сьогодні з роботи приємно стомлений, стомлений ще й цією душною дниною, ви одразу ж залюбки лягли в своєму затінку, де рівна прохолодь і рівна тиша. А згодом, чи чуєте? Фанфари. Мабуть, знову хтось назавжди пустився берегів, і в пам'яті вашій, на момент зринає постать знайомої жінки. Та цього разу фанфари десь далеко. Жінка тепер теж далека від тієї, і ви, збуджений звуками, недовго зупиняєтесь думкою на цих буденних випадках. Ви даєте широку волю вашій уяві. Найширшу волю. Бо за цими злетами фанфар так легко летить химера. Егеш, коли ви вертали додому, душна днина вже обіцяла відсвіження. Вже скрай неба заходило сизе, аж чорне крило, а другі півнеба ще леліли, і задьорно сміхалося сонце. Небо немов поділилось, і це було разюче видовище. Це була разюча краса контрастів, повсякчасних, і повсюдних протиріч Під свіжим враженням тепер вам здається Що жодні звуки не відповідали б так Цьому видовищу, як звуки фанфар Справді бо Коли ви їх чуєте Вас завжди сповнюють тривога й бадьорість Вам завжди чомусь і тоскно, і відрадно Вам приємно стискається серце І легеньким сумом сповивається думка вам ніби ще зрозуміліші радість і біль. Вам тоді найчастіше уявляються героїчні картини. Ви можете тоді раптово, неймовірно, бистро летіти думкою в далекі віки, далекі країни. Ви можете... Ну от, ви бачите вже, як виходять на арену похмурі люди. Тривожний, як розпач, поклик металу шматує повітря, і в останньому параді повільно, похмуро і важко проходять похмурі люди. Їм квіти, оплески й тисячі вигуків із переповнених радістю грудей, а вони на всю силу легенів кидають таке грімке й таке безнадійне, мов зухвалий прокльон, морітурій те салутант. Фанфари. І ви бачите, як на підвищенні вихоплюється спритний, розцяцькований герольд. Ви бачите, як зв'юненим вихором здіймається пісок із турнірного майдану. Ви навіть чуєте, як жорстоко, неприязно дзенькають сталеві шати. Чуєте гострий, терпкавий запах кінського поту і людської крові. А от під зливою ворожих куль – Неподалеч чужої барикади заліг невідступний загін. Ви бачите, як на лунке бадьорне гасло рвучко метнувся загін уперед.